עונות השנה בישראל הקיץ בישראל מאוד חם, לכן יש בכל מקום מזגן אוויר, בבתים, במכוניות, במשרדים, בחנויות, בסופרמרקטים, במסעדות ובבתי הקולנוע. האנשים כמעט שלא נמצאים בחוץ. במשרדים ובמסעדות לפעמים כל כך קר שאפילו צריך ללבוש סוודר קל. בקיץ הישראלים עושים ספורט, או הולכים לים מוקדם בבוקר, או בשעות אחרי הצהריים המאוחרות, כשהשמש פחות חזקה. בערב יוצאים החוצה, יושבים בבתי קפה, על יד הים, ומטיילים בחוץ. בקיץ אוכלים הרבה סלטים ופירות של קיץ. אבטיחים, מלונים, אפרסקים ושזיפים. הסתיו בישראל נעים. הימים עדיין חמים, אבל בערבים קריר יותר ויש רוח קלה. אוכלים פירות של סתיו, רימונים, תמרים ואגסים. בסתיו מתחילה השנה היהודית ומתפללים לחורף טוב עם הרבה גשם. בחורף יש ימים בהירים ונעימים ויש גם ימי גשם חזקים. בעיקר בנגב יכולים להיות שיטפונות קשים. בחרמון יורד שלג, ולפעמים גם בירושלים. בחורף אוכלים הרבה מרקים חמים ותפוזים. האביב קצר מאוד, השמש זורחת וכמעט שלא יורד גשם. בצפון הכל פורח, והישראלים נוסעים לטיולי פריחה. הכל ירוק לתקופה קצרה, עד שמגיעים החמסינים והקיץ מתחיל שוב.